It's such a pleasure to be here again with you. This is my wife, Sean, my son Zach, and my daughter Abby. Yeah, And as we've mentioned before, this is our. Și aceasta este a șaptea vară în care am fost privilegiați să putem fi parte din biserica voastră. God has provided so much for us to do this with you all. Și Dumnezeu s-a îngrijit în toate felurile, ca noi să putem să fim cu voi. And it's been such a special thing for, for my wife and I to do this with our whole family. fost ceva foarte special, ca eu împreună cu soția mea să facem asta împreună cu toată familia. Noi simțim ca și cum Abby și cu Zach au crescut împreună cu tinerii voștri. Și când noi mergem la seara de tineret, totdeauna suntem cei mai în vârstă acolo. Și așa de aceea simțim că tineretul vostru sunt ca și cum fii și fiicele noastre. Și e o pasiune ca să iubim pe ei și să-i încurajăm. Aveți niște tineri foarte, foarte valoroși și foarte faini. I wanted to quickly just say this: that the Olympics are on right now. Vreau să spun ceva și și de Olimpiada care are loc acum la Londra. See if I can make that stay. There we go. Here's our flag. Okay. I don't know if stay. No. Hold that, Zach. Okay, in, Zach. I'm pulling for Romania and America. <laughs> Alright. However, oricum, these two flags aceste două steaguri for the body of pentru the lui of sunt sub acel steag right? al creștinismului care e acolo. That flag is over every other flag. Uh, acel steag este deasupra tuturor steagurilor. Because fortunately, that flag represents the King, fiindcă acest steag reprezintă regele. And under those flags, și sub aceste steaguri, there are families. sunt familii the family of Salem your individual families the family of God back in America and our individual families and this reminded me of the story in Nehemiah when Nehemiah felt the call to go back and rebuild când Nehemia s-a întors înapoi și avea în inima lui să rezidească zidurile Ierusalimului. El s-a întâmpinat o împotrivire mare. În capitolul 4, început cu versetul 13, Nehemia 4, 13. Deci, Deci, am some ceva de Behind the lowest point of the wall, at the exposed places, de aceea am pus în locurile cele mai de jos, în apoi azidului și în locurile tare poporul. Posting them by families pe familii. With their swords and their spears and their bows. I am uh, așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. Verse 14: After I looked things over, m-am uitat, I stood up and saw and said to the nobles to the officials and the rest of the people. Don't be afraid of them. Remember the Lord. Who is great. And awesome. Now listen. Fight for your brothers. Your pentru frații daughters. pentru wives and pentru fetele Men, I want to talk to the men real quick. Noi suntem într-o bătălie. Suntem într-o bătălie pentru familiile noastre. Pentru casele noastre. in America Lucrurile din Statele Unite sunt la fel cum stau și aici în România. Young people are caută, dar caută în locuri greșite. Avem aceleași probleme ca și ca și voi aici în România. Politically we need leaders, don't we? Ca, uh, yeah. din punct de vedere politic avem nevoie de lideri lideri care să spună adevărul Just like in America, in Romania, la fel ca în, ca în România și în state așa că ca și bărbați dacă aveți o familie and if you don't have a family, și dacă încă n aveți o familie listen, young men, someday you may have a family. tinerilor, voi veți avea într-o zi o familie Așa că vreau să vă încurajez să luptați pentru familia voastră. Să chemați numele Regelui Isus. Și să facem asta împreună ca și trupa lui Hristos That's why we love coming. De aceea ne place mult să venim. Because we get to și surorile noastre dintr-un alt loc. Așa că țineți minte cât de valoroși sunteți. Voi sunteți parte din familia noastră. Mulțumesc pastorului Ciuciui, și familiei. authority. Atunci când suntem aici, suntem sub autoritatea dumneavoastră. Salem Ne place foarte mult să stăm aici la biserica voastră. It's like a five-star hotel compared to some of the places we've stayed. E ca un hotel de 5 stele în comparație cu unele locuri unde am stat. So I'm going to say just one quick prayer over you. Oh God, Îți mulțumesc pentru frații și surorile noastre. Îți mulțumesc pentru bărbații din această grup. Ca bărbați, chemăm numele tău. Vrem ca tu să fii liderul nostru. condune pe noi ca și bărbați, Doamne. Să știm cum să luptăm pentru familiile noastre. Să iubim soțiile noastre cum Hristos a iubit Biserica. Și să iubim copiii noștri, Arătându-le calea cum să l cunoască pe Rege. So we speak life and blessing to the brothers and sisters here at Salem. vorbim binecuvântările tale să se reverse peste frații noștri de aici de la Salem. Thank you mulțumim că tu vei binecuvânta oamenii pentru scopurile tale mărețe pe care le ai cu ei. In the strongest name of King Jesus. În cel mai puternic nume al lui Isus, Regele lui Isus. And everybody said together, Amen. Amen. Thank you. Vemmutsumis. That is there. Yeah. Oh, leave it there? Okay. It's okay. Take take. It's yours. No, it's yours. No, it will be good because we have enough. <laughs> you have enough? Yeah. <laughs> Look there. Oh, Don't stop it. Okay, I got it. Okay. Thank you so much Kevin and Sean, your family, the group for everything that you did here. Thank you for your support and totdeauna uh, când vin aici, îi laso binecuvântare. Ne-au făcut cu tractor să putem Tăia iarba. Anul acesta, la proiectele pe care le avem, au pus o mie de dolari. Dumnezeu să-i În această dimineață aș vrea să finalizez subiectul pe care l-am început la începutul anului, libertate în Hristos. Este un subiect atât de drag mie pentru că dorința mea este să văd fiecare om pe care îl întâlnesc pe stradă sau în biserică, că este liber și că poate să trăiască în adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Atunci când suntem eliberați de Isus Hristos, tot Ioan ne spune, suntem liberi cu adevărat. Aș vrea ca această libertate să o experimenteze fiecare din noi. Și apoi, după ce vom experimenta acest lucru, să putem să-i ajutăm și pe alții să experimenteze. Vreau să citesc cuvântul Domnului din Ioan, din capitolul 8, începând cu versetul 30. Pe când vorbea Iisus, astfel, mulții, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El, Dacă rămâneți din cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu veți fi slobos? Adevărat, adevărat vă spun, le-ați răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă. Fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Oamenii care cred în Isus Hristos au valoare și valorează foarte mult cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu ne îndeamnă ca noi nu numai să dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar să mergem mai departe și să fim asemenea Lui Dumnezeu. Să semănăm cu Dumnezeu, să devenim ucenicii Lui, adică să învățăm să facem ceea ce a făcut Isus Hristos. Și dacă vom fi cu adevărat ucenicii Lui și vom cunoaște adevărul, atunci vom fi liberi, nu vom mai fi robi ai păcatului. Și vom avea dreptul de fiu, adică să păstrăm această libertate în viața noastră. Până aici, am vorbit despre modul în care putem să devenim liberi. Astăzi, voi aborda cum putem să păstrăm această libertate. În Luca în capitolul 8, găsim un pasaj, besetul 26 la 39, unde vedem cum Isus Hristos a eliberat un îndrăcit care au devenit spaima ținutului. Și de aici înțelegem că robia sau obstacolul eliberării sunt, în primul rând, opresia demonică, adică faptul că omul poate să fie sub opresie demonică. Demonii pot să fie prezenți în viața oamenilor și îi pot opresa. Al doilea obstacol este întunericul spiritual, neștiința, necunoașterea adevărului. Oamenii care nu cunosc adevărul cred minciunile celui rău și aceasta îi ține legat în captivitate. Apoi este frica care, de fapt, este necredința în ceea ce spune Dumnezeu. Este frica care îi leagă pe mulți oameni și îi ține sub opresie demonică. Și în final, izolare. Oamenii care sunt izolați și nu ajung în anturajul, în prezența Lui Dumnezeu, în anturajul oamenilor Lui Dumnezeu, sunt condamnați în robie. De aceea Iisus Hristos, după ce a ieșit biruitor la Golgota, a strigat cu glas tare celor care îl urmau pe el. Duceți-vă în toată lumea! Lumea este robită, lumea este pierdută, are nevoie de lumina care a pus-o în voi. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Duceți această flacără a cunoștinței și a adevărului în lume, pentru că oamenii așteaptă lucrul acesta. Apoi, pe parcursul acestui an, am parcurs trei lucruri foarte importante privind modul în care putem să devenim liberi. Primul lucru, prima atitudine pentru eliberare, pentru a deveni liber, este să fii curajos. Să nu-ți fie frică. Să ai curaj. Pentru că tu și eu, avem dreptul să fim liberi. În Hristos noi suntem o ființă nouă. Noi avem o moștenire nouă. Trecutul nostru este șters. Și în momentul în care îl acceptăm pe Iisus Hristos, noi devenim copii ai Lui Dumnezeu. O moștenire nouă și un viitor nou. De aceea trebuie să ai curaj. Apoi, trebuie să ai curaj pentru că tu și eu suntem sub acoperirea lui Iisus Hristos. Jertfa lui Iisus Hristos este capacul care acoperă păcatele noastre. Și nu numai că le acoperă, dar le iartă și le curățește de orice neregiuire. Apoi, noi trebuie să fim curajos pentru că avem la îndemâna noastră armătura lui Dumnezeu. O armătură care nu poate fi învinsă de nicio armă și strategie a celui rău. Înțelegând aceste lucruri, pentru eliberarea ta, Luptati luptat Iisus Hristos și a biruit, dar tu trebuie să mergi pe urmele Lui să lupți la fel. Apoi, a doua atitudine foarte importantă la care am zăbăvit și am discutat mult este să stai ferm, să stai pe picioarele tale, să respingi orice acuzație orice decepție și orice ispitire care vine din partea celui rău. Să respingi minciunile lui Satan cu fermitate, căutând să cunoști adevărul și să trăiești adevărul în viața ta. Nu poți să respingi minciunile celui rău dacă nu cunoști adevărul. Și de aceea este important pentru a avea libertate în Hristos să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu, să cunoști adevărul. Și apoi să-L pui în practica vieții tale, să-L trăiești în fiecare zi. Domnul să ne ajute la aceasta. Al treilea lucru foarte important pentru eliberarea noastră este să rupi orice legături care nu vin din partea lui Dumnezeu de peste viața ta, ca să fii complet liber. Și lucrul acesta trebuie să-l facem așa cum am învățat în cei șapte pași care sunt importanți pentru eliberarea noastră. Primul lucru, să renunți la orice implicare în ocultism, în religii false, în ritualuri satanice și în priorități greșite. Al doilea pas, să acceptăm adevărul lui Dumnezeu prin credință. Apoi, să iertăm pe cei care ne-au greșit, să ne iertăm pe noi înșine și să trăim un stil de viață iertător. Adică să nu ne lăsăm ofensați de poziția altora. Știind cine suntem noi, cunoscând adevărul, nu poți să fii ofensat. Doar poți să compătimești și să spui, îmi pare rău că te lași folosit de cel rău. Următorul pas este foarte important dacă vrei să ai autoritate și putere, să te supui autorității delegate a lui Dumnezeu. Am discutat subiectul acesta, este o legitate, în universul lui Dumnezeu, dacă vrei să ai putere și autoritate, trebuie să te supui autorității delegate de Dumnezeu. Un alt lucru foarte important, un pas important este să respingi orice formă de mândrie și să fii supus lui Dumnezeu ascultător de Dumnezeu. Să nu te bizuiești pe înțelepciunea ta, ci să-l implici pe Dumnezeu în toate deciziile tale. Doamne, ajută-ne la aceasta. În al șaselea rând, rupe orice legătură nedumnezeiască de peste viața ta, renunță la orice obicei păcătos și dezvoltă obiceiuri bune după voia și placul lui Dumnezeu. Noi trebuie să rupem legăturile nedumnezeiești din viața mea, din viața noastră. Și am discutat acolo, sunt foarte multe legături care le putem avea, care ne țin legați și nu ne dau libertatea de care avem nevoie. Și în al șaptelea rând, să ruplem blestemele și puterea cuvintelor negative care au fost rostite peste viața noastră, ca să putem să fim sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Adică să ieșim de sub și să intrăm sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Cum ne putem păstra această libertate dacă am făcut acești pași în viața noastră? Aș vrea să înțelegem că după această victorie nu urmează vacanța. În unele situații, după ce ai... Realizat un obiectiv după ce ai obținut o victorie, anunț vacanță. Tinerii care se căsătoresc, după zbuciumurile care ei le au, anunț o vacanță. Mergem în vacanță, în luna de miere. Cei care muncesc din greu își planifică o vacanță. Soția zice, "Fășitul și tu lucrul Dar în ceea ce privește viața spirituală, după ce ai obținut victoria, după ce ai obținut eliberarea, după ce ai obținut libertatea, trebuie să o păstrezi. Pentru că războiul nu se termină. Petru ne spune în 1 Petru, Lucrul acesta și ne îndeamnă, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Nu putem intra în vacanță. O victorie câștigată înseamnă un nou nivel de luptă care te așteaptă. Ca și creștin, nu poți să intri în bărlog și să hibernezi, pentru că Dumnezeu are primăvară continuă. Viața este într-o mișcare și într-o dinamică continuă și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim treji și să fim vegheatori. Apoi în Iacov, în capitolul 4, ne spune... Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și dacă veți face lucrul acesta, el va fugi de la voi. El te atacă. Cum să-ți păstrezi această eliberare în Hristos? Sunt câteva lucruri foarte importante pe care aș vrea să ți le notezi, să le reții, să le aplici în viața ta. În primul rând, umblă zilnic, liber. E o mare diferență între a umbla liber și a fi rot. Atitudinile sunt complet diferite. A umbla zilnic liber înseamnă a face pașii eliberării ori de câte ori este nevoie, a respinge orice minciună care vine din partea celui rău, a-ți verifica prioritățile ca să fie corecte după voia lui Dumnezeu, apoi a trăi un stil de viață iertător, a respinge... Orice atac care vine din partea celui rău, a te supune autorității lui Dumnezeu ca să ai autoritate și putere. Apoi a fi merit și a respinge orice formă de mândrie. Să eliminăm orice obicei păcătos din viața noastră. Să rupem blestemele și cuvintele negative, care indiferent umblând în această lume, poate chiar cei dragi ai tăi vor rosti cuvinte care pot să aibă un efect negativ, dar tu ai puterea și autoritatea să rupi puterea negativă a acestor cuvinte a blestemelor care sunt rostite peste tine. Nu trebuie să mergi numai la păstor, nu numai păstorul are lucrul acesta, tu și noi fiecare individual avem această putere prin poziția pe care o avem în Isus Hristos. Al doilea lucru foarte important să-ți păstrezi eliberarea este să fii implicat într-o biserică locală, să te integrezi acolo, să fii activ acolo, să fii parte organică a ceea ce se întâmplă acolo, să nu fii doar un spectator, nici chiar unul care aclamă un suporter înfocat, ci să fii un om activ, un mădular în trupul lui Hristos. Este important acest lucru. În al treilea rând, să citești, să meditezi, să studiezi cuvântul Lui Dumnezeu ca să, puteți, ca să putem cunoaște adevărul Lui Dumnezeu. Și cunoscând adevărul Lui Dumnezeu, să-L putem trăi în viața noastră și trăindu-L în viața noastră, să avem experiența să le spunem și altora ceea ce noi am trăit. E important acest lucru, nu numai să învățăm din punct de vedere teoretic Cuvântului lui Dumnezeu și să cunoaștem. E important să memorăm versete biblice, e important să venim în rugăciunile noastre cu aceste versete biblice memorate, e important să cunoaștem Biblia, e important să putem să ne împotrivim unor învățături greșite și să venim să spunem așa spune cuvântul lui Dumnezeu, nu cum spui tu, dar este foarte important ca noi să trăim acest cuvânt în viața noastră. Și trăindul să vorbim oamenilor din jurul nostru, nu numai din punct de vedere teoretic, ci practic, să le arătăm cum se aplică în viețile noastre. Al patrulea rând, fă orice gând rob ascultării de Hristos. E o bătălie care se dă la nivelul minții. Tu poți birui această bătălie. Tu poți, ca orice gând, să-L supui cuvântului lui Dumnezeu. În fiecare zi, tu să fii un creștin care este pe recepție și verifică informațiile pe care le primește, gândurile care le primește, în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta te va scuti de lupte inutile și de situații care poate vor epuiza forțele tale. În al șaptelea rând, dedică-te rugăciunii nencetate. În al cincilea, Dedică-te rugăciunii necurmate și a părtășiei zilnice cu Dumnezeu. Este foarte important să știi că nu e singur. Spuneam înainte că izolarea este un obstacol în calea eliberării. Atunci când știi că nu e singur și când știi că Dumnezeu este cu tine și ai avut o întâlnire cu El dimineața, Lupta este mult mai ușor. În al șaselea rând, nu te întoarce la obiceiurile rele. Dezvoltă-ți obiceiuri bune care aplică voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru trăirea ta, pentru ca ceea ce Dumnezeu a pus în tine să lucreze la potențial maxim și tu să fii folosit de Dumnezeu. Sunt unele lucruri care le-am făcut înainte de a deveni creștini și suntem luminați de Dumnezeu că au fost păcate, au fost obiceiuri rele, au fost priorități greșite, dar după ce venim, devenim copiii lui Dumnezeu, după o perioadă de vreme, suntem din nou ispitiți să ne întoarcem la aceste obicei durere. Fii fer, fii tare, împotrivește-te aceste ispite și dezvoltă obiceiuri bune. Și dacă vei reuși să faci lucrul acesta, cunoaște-ți rețeta. E simplă. Fă 30 de zile lucru pe care vrei să-l dezvolți în viața ta și apoi continuă încă 30 de zile. Și după 60 de zile va fi stabilit acel obicei bun în viața ta. Dacă n-ai obiceiul să citești Biblia, fă lucrul acesta 30 de zile și apoi încă 30 de zile. Și vei vedea că după 60 de zile nu poți să nu citești Biblia în ce privește rugăciunea, în ce privește toate celelalte obiceiuri bune pe care, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să ni le dezvoltăm. Putem să le dezvoltăm. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În a șaptelea rând, nu aștepta ca alții să lupte pentru tine. Păstorul, liderul. Prietenul de lângă tine te pot ajuta, te pot sfătui, te pot mentora, dar lupta ți-a parține Tu trebuie să te rogi, tu trebuie să citești Biblia, tu trebuie să ai părtășie zilnică cu Dumnezeu, tu trebuie să te lupți și să te împotrivești, să cunoști adevărul și să respingi minciunile cu care cel rău vine. Pentru că unii zic, a, pastorul nu, a făcut treaba asta. Nu. Noi suntem responsabili de lupta pe care trebuie să-o ducem. Și în al optelea rând, foarte important este. Ajute-i și pe alții să devină liber, lideri, liberi. Ajute-i și pe alții. După ce ai experimentat libertatea în Hristos. Ajute-i și pe alții învață și pe alții să facă pașii eliberării. Spunele, Spunele la început a fost greu și pentru mine. A fost greu să mă desprind de anumite lucruri pe care le-am avut în trecutul meu, în care am crescut, lucruri care s-au transferat generațional în viața mea, să renunț la aceste lucruri. A fost greu pentru mine să recunosc ca anumite lucruri care am considerat că sunt prioritare, nu am avut priorități corecte. Și a trebuit să fac o reorganizare a priorităților mele. Fii cinstit, uită-te în jurul tău și nu te bucura doar că tu ești liber. Nu fi egoist. Înțelege că lumea din jurul tău, Dumnezeu te-a pus într-un cadru social, la locul de muncă, la școală. Dumnezeu te-a pus într-o familie să aprins o lumină. Dumnezeu vrea să duci flacăra adevărului mai departe. Dumnezeu vrea ca de la tine sau până la tine să se oprească toate blestemele care au fost rostite. Și de la tine încolo generațiile care vor urma până la al milii anam să beneficieze de deciziile pe care tu le-ai luat, să beneficieze de viața ta, de modul în care tu ai trăit o relație cu Dumnezeu. Copiii copiilor tăi să spună, am avut un bunic, am avut un tată care la un moment dat a luat o decizie în viața lui și de la el încolo, nu mai urmează temele, De la el încolo, transferurile generaționale negative au fost întrerupte. Eu sunt sub binecuvântare datorită intervenției lor. Deciziile pe care le luăm, viața pe care o trăim, nu numai că aduce binecuvântare, la nivel personal, aduce binecuvântare familiei noastre și nu știu ce moștenire ai pregătit pentru urmașii tăi. Nu știu cât va dura și ce valoare va avea dacă nu se va schimba valoarea acestei moșteniri. Dar în această dimineață îți spun că tu poți să pregătești o moștenire pentru copiii tăi, pentru nepoții tăi și pentru generațiile care vor urma. O moștenire în Hristos, care va șterge trecutul, va șterge blestemele, va șterge va transferurile generaționale, va rupe legăturile nedumnezeiești, va închide ușa care a fost deschisă de înaintașii tăi și de la tine încolo se deschide ușa spre binecuvântările lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Ajută-ne să-l punem în practica de zi cu zi, în trăirea noastră zilnică cu Tine. Și dacă este aici cineva care decide, sub imperativul acestui adevăr, decide ca de la el încolo lucrurile să se schimbe decide să-i lase o moștenire pentru strămoșii lui. Pentru cei care vor urma, pentru generațiile care vor urma, decide în această dimineață să aducă binecuvântare în alborele genealogic și în familia lui. Aș vrea să-ți dau ocazia în această dimineață. Aș vrea să stai înaintea Lui Dumnezeu și aș vrea să plecăm capetele, să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, vreau să fac o schimbare în viața mea. Am fost, poate, creștin superficial, inactiv. Doamne, mi-a plăcut ce fac alții dar mi-a fost greu să mă implic, să merg în linia întâi, să lupt. Am fost de acord cu cei care au fost pe front în lupta spirituală. Dar înțeleg că astăzi trebuie ca eu să lupt. Înțeleg că astăzi trebuie ca eu să iau o decizie de care să mă țin. Înțeleg Că trebuie să-mi schimb obiceiurile greșite, prioritățile greșite, să-mi dezvolt obiceiuri noi, să respect prioritățile după voia și planul tău pentru viața mea. Am convingerea că Duhul lui Dumnezeu te cercetează în aceste momente și aș vrea să ai demnitatea și puterea de a răspunde provocării lui Dumnezeu. Dacă vrei în această dimineață să fie o schimbare în viața ta, orice legături nedumnezești să fie rupte de peste viața ta și tu să intri în această libertate, în eliberarea lui Dumnezeu, vrea să ridici mâna sus, acolo unde te -a. Vreau să mă rog pentru voi. Duhul Sfinte, continuă și cercetează în acest proces de analiză. Doamne, vezi inima noastră, Doamne, dorințele noastre, vrem să fim liberi, Doamne.